Salmul 4 al Dumnezeului nostru Dumnezeule, durerea noastră Tu o știi, drag Părinte, fiindcă deste am rugat pentru cei ce cu ură în noi au dat, căci război am purtat cu hainul. Doamne, noi pe toți i-am iertat și veninul, ce-n obraz ne-au scuipat, ne-a fost drag, cum în vinul stătut pentru gust se toarnă pe linul. Dumnezeule, de cântune ai chemat, noi cu l-am lucrat ca întregul neam să-și facă destinul. Dumnezeule, ce-am dorit s-a împlinit, căci cu plumb ne-au plătit pentru jugul purtat ca să fie prea plinul. Dumnezeule, ruga noastră am vrut-o să stea în fața ta curată și albă, cum în mâna fecioarei stăcrinul. Dumnezeule, roada noastră cu răbdare ai crescut și de aceea creanga neamului nostru stă de rod a plecat, împlinindu-și destinul. Dumnezeule, tu din ochi ne-ai sorbit două stele de argint, căci în ele stăteau gânduri dragi pentru Domnul iubit și Divinul.